А тепер ми обмежимося лише цитатою з праці Янчука, який дуже правдиво спостеріг, що ритуальний характер цього звичаю дуже добре зазначений таким фактом. Коли на власному обійсті немає криниці, то власнику криниці, що з неї взято воду, посилають дарунки, які складаються з хліба, рушника та дрібних грошей. Після виконання щойно наведених звичаїв, чи то вночі, чи вдень, бояри в супроводі дружини негайно йдуть до хати молодого та ставлять корогву, це бто весільний прапор. Беруть для того довгого дрючка та чіпляють до нього на кінці червону запаску або щось інше з тканини тої самої барви, наприклад, хустину або пояс, а зверху прив'язують пучок калинових ягід та барвінку. Корогу ставлять чи то на стрісі хати, чи перед ганком, і після того молодий частує всіх бояр горілкою, а молода пришиває до їх шапок червоні бинди. Значна частина членів цієї делегації мусить додержувати варти коло корогви, зостаючись перед ганком, аж поки не настане ніч, щоб ніхто не украв весільного прапора. Бо коли б це сталося, молодий мусив би платити викупне. Знову маємо звичай, аналогічний до перейми та інших звичаїв, що в них виявлені права, які мала на дівчину ціла парубоцька громада. Іноді замість корогви просто закидають на стріху червоний пояс або начеплюють його з боку на комін. Роблять ще більше. Починаючи з цієї хвилі, всі пляшки, що в них подають напої, оздоблюють червоними грознами калини та перев'язують червоними нитками. Червоні стрічки мають не тільки на шапках бояр, але й на хустках слах. снідальниць та взагалі всіх жінок, присутніх на весіллі. Старший боярин з свого червоного пояса робить шарф собі через плече. Усіх червоні стрічки. Бояре підперезуються червоними поясами. Словом, червона барва панує скрізь. Щодо корогви цього загального для всіх славянських народів весільного прапора, то, здається, він являє собою ще пережиток іншого звичаю з початку XVII століття, який продовжує колишнє публічне демонстрування сорочки молодої. А Другого дня, оповідає Боплан, представляють іншу, також приємну комедію, що мусить здаватись надзвичайною тим, хто її не бачив. А В рукава сорочки просувають палицю, вивертають сорочку і носять її як прапор по вулицях міста з великою урочистістю, як ознаку, що має почесні сліди бою, щоб усі були свідками дівоцтва молодої. Всі весільні гості йдуть за цим прапором, з музиками, співаючи, танцюючи, в цій процесії ліпше, ніж коли. Обходять ціле місто, а ціле населення збігається на гомін та йде за процесією, аж поки вона не вернеться до господи молодого. Червона барва в цьому разі, здається, має однакове значення у всіх слав'янських та арійських народів як і взагалі у всіх народів земної кулі. Червона барва веселить і посилює почуття. Червоне було скрізь та в усі епохи епітетом сонця, як у найстародавніших народів, так і в сучасних дикунів. Червона барва означає принцип плідності та відтворення у природі. Фалічні фігури, що являли собою негерських богів і які можна було бачити на світовій виставі у Парижі 1889 року,